Omul de pe Marte, de Fergus MacPigot, capitolul 1. Toți marțienii au pe ei o sumedenie de piei din care una minerală aduce, după cum s-a spus, a platoușa medievală. Modele noi cu preț redus găsiți la pielea ideală. Capitolul 2. Din studii și măsurători reiese că planeta Marte E undeva foarte departe, iar marțienii sunt tenori și pomenesc de Capul Nord sau de Alaska uneori. Se vede că pe acolo vin. La orice mare magazin găsiți produse marca Ford. Capitolul 3 și următoarele Cu geniul și știința mea, etc., etc., de multe ori am recitit tratatul până l-am închis. Dar să vedem ce -a mai pățit apolodor în San Louis. Bătea un vânt dinspre apus, prin noaptea neagră și posacă, iar el ședea în lanțuri pus pe soclul rece în baracă. Ședea cu minte și supus, ședea în beznă și tăcere când ușa a sărit în sus și au năvălit în încăpere vreo 40 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leafă. Toți câinii ăștia încruntați rângeau cu gura până la ceafă, și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut. Apoi s-au năpustit vreo trei și l-au răpit pe Apolodor, pe când ceilalți răcneau la ei. Ok! Mai repede! Dați zor!" Legat cu funii de bumbac, vârât în fundul unui sac, așa l-au dus pe rând, în spate, prin ulițe întortocheate, pe străzi cu nume de ochiate, și s-au oprit cumpliții zbiri, la ora unu jumătate, în fața unei vechi clădiri. Era o casă mare, mare, cu geamurile ferecate, cu ușa prinsă în zăvoare, cu sonerii automate și lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă. Aici e sediul Clan, asociație secretă. Și ca un stol de lilieci, în beznele întunecate s-au risipit cei patruzeci. Iar pragul ușii l-a trecut doar unul, cu povara în spate. Tâlharul din Connecticut. Și s-a trezit Apolodor că-i scos din sac și -a aruncat pe florile unui covor din marea sală pentru sfat. Erau acolo adunați vreo 56 de mascați cu glugi pe față și urâți, având o armă fiecare, și îl priveau posomorâți, șezând cu nasul în pahare. Firește că întreaga noapte s-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret. De aceea am puține date și poate nu destul de clare, în mare parte copiate din hotărârea următoare.